Imn către Floarea Soarelui ce mi-a dezrădăcinat definitiv și ireversibil existența se dedică lui Adrimir, autor Emanuel Pop. Nu am avut prieteni și tu știi bine, am avut doar cuțite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 ca doi feți frumoși. Părinții nu știau nici ei, îmbătrâneau nevinovați. Privește acolo," îmi spuneai. Oh, ai mai văzut așa ceva? Dar uite! Unde? Nu, wow, acolo oamenii încă dau semne de viață. Vino! Câte minuni nu se iveau atunci chiar din marginea blocului. Și da, bogat, orașul tot se învârtea. Era un joc. Încercam să prindem sensuri. Cât mai multe, multe sensuri. Ca într-un concurs, tu purtai un echipament special. Un fel de costum de astronaut gen sputnic. Și eu mă bucuram de pantalonii mei, înaripați de un aer, ca în lanțurile iubirii ce pe atunci la cinematograful din cartier. Nu aveam timp, nici de minciună, nici de ură, nici de trădare, dar nici de iubire. Altfel, desigur, citisem amândoi tot ce se putea citi în acel aer. Și eram zei. Oh Van Gogh, cu florile tale de soare, Cât chipa roșii de semețe, Cât de mult te am urât. Oare nu puteai să lași neatins mitul? Aveai doar seduse deja toate podoabele lumii. Venind după tine, ce să-i mai pot dărui acum iubirii vieții mele? Fiară pulhavă, până și tu m-ai tradat. Lectura Maia Martin